La Ràdios Limitat veia 91.6 FM. Des del districte de Sant Andreu de Palomat, Radio Trinitat de Petlla. 91, Francesc, F, M. La primera emissora local d'Oci Noturn i Música Electrònica de Barcelona. Sonar 24 hores. Ràdios Limitat veia 91.6 FM.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 L'equip de col·laboradors per aquest programa són el Francisco Miguel, el Jordi, el Jaume, l'Eduard i qui us parla, al francès. Aquest és el programa número 249 que el dediquem a tots els que ens estan escoltant tant per la ràdio, el dia al 91.6 FM com per internet al plana web www.rtb-fm.com Us recordem que aquest programa és en directes dijous però també en diferit el dissabte següent. Motiu per a saludar els que només es podran escoltar el dissabte o el diumenge. Sabeu que podeu escoltar o baixar-vos els programes d'altres setmanes, estan penjats a la web que hem dit abans, que és la www.trsbegades.rtv-fm.com do, Ara per començar el matí d'avui, escoltem la sardana que es titula 300 anys i punt, i és del Xavier Capdevila. Acabat d'escoltar la sardana que porta per nom 300 anys i punt. I és del Xavier Capdevila. A continuació podrem escoltar la sardana misteriosa. Com ja sabeu, es tracta d'endevinar el nom correcte de la sardana que tots seguits us oferim. El primer que es telefoni avui dijous al número 933456454 durant aquest programa en directe i ens digui la resposta correcta podrà passar algun dilluns, el proper serà festiu, a les 8 del vespre en Guardiola, quan es pugui, i se li donarà al guanyador una còpia del CD de les 56 sardanes que tenim. Escolteu bé perquè aquesta l'heu de conèixer. Està dedicada a alguna cosa molt de casa. Escoltem tot seguit la sardana misteriosa d'avui. Hem de sentir la sardana misteriosa. No sé, com a pistes us direm que és, és una sardana molt especial. Eh, és una sardana que està dedicada a unes festes molt, molt, molt senyalades És quan s'arrepleguen la gent, tots junts, una vegada l'any. Si voleu participar ens ha de donar el nom exacte d'aquesta sardana, el telèfon 93-345-6454. Se li entregarà, quan podem, un disc de 56 sardanes si encerteu el nom. També ens podeu demanar una sardana per escoltar quan es pugui. Bé, millor que sigui avui. Si algú la demana avui i la trobem, doncs la podríem escoltar. Com hem dit, i ja vam dir la setmana passada, avui fem un programa especial, perquè ja venen les festes de Nadal i segurament serà l'últim programa, quasi segur. Ho hem dit fa un any i hem tornat a dir ara. Si no surt ningú que ens vingui a, a substituir, el que el puguem ajudar, de moment seria l'últim. Doncs escoltem tot seguit la sardana que es titula Nit estelada i és de Josep Saderra. m Hem acabat d'escoltar aquesta bonica sardana a per aquestes festes del compositor Josep Saderra amb, amb el nom de Nit Estelada. Doncs bé, com cada setmana preguntem on podem anar per aprendre a ballar, comptar i repartir les sardanes. Eduard, ens ho podries repetir una vegada més? Doncs pues, ser francès, mira... En uh, aquí no ens cansarem mentre podem continuarem ensenyant a tots aquelles persones interessades en aprendre a ballar sardanes com també comptar-les i repartir-les podeu venir gratuïtament als corsets que fem al Foment Cernist d'Entrevenc serà el dia 8 de gener i és a Can Guardiola Hotel d'Entitats Carrera de Cuba número 2 està juntament amb la Rambla de Sant Andreu aquí podeu venir sempre que vulgueu el dilluns de 2.45 a 2.45 de del vespre és interessant que els principiants vinguin a la primera hora. També podeu venir que tampoc ens cansam d'ensenyar i de dir-ho a Can Galta Cremat. És el Centre Municipal de Cultura Popular al carrer Arquímides número 30. Aquí podeu venir els dimecres de 7 a 2 quarts de 9 del vespre. I si voleu podeu consultar la web del Foment sardanista Uh, us recordem que hem tocat la sardana misteriosa, mm, ningú ha trucat per dir el nom, esperem que algú ho faci. També esperem que ens truqueu per demanar sardanes més o menys dient-nos a les aliades que estem ara. Anem a vos vinga, us esperem. Mentrestant, escoltem l'anell de Prometatge, i és de Vicenç Bou. hem acabat de sentir la sardana amb el nom de l'Anell de Prometatge d'en Vicenç Bou Seguim amb el repertori d'avui i escoltem tot seguit Pastels de Nadal. És de la papita Llunell. De compositora Pepita Llonell hem pogut escoltar la sardana Estels de Nadal. Us recordem que podeu guanyar un disc de 56 sardanes trucant al telèfon 93-345-64-54 o bé ens envieu un e-mail demanant l'adreça fomentssardanista.com Hola, sembla que tenim una trucada. Sí, hola. Hola, bon dia. Bon dia. Em qui parlem? A Montserrat. Ah, Montserrat. Ah, sí, la que no truca mai. Ah, això t'enava dir que no ha trocat mai, eh? No, però com que veig que no truca ningú. Ningú, ningú, ningú, eh? Tu és la primera. És tardíos que la primera, què carai? Molt bé. Doncs t'agraeixo que trenquis aquest silenci, que Clar. No, no acabem d'entendre. Per què Clar. no truca algú? Eh, que que no ens escolta ningú? Sí, jo sí, almenys ningú. Hey, que algú. Jo no molt bé. bé, què ens vols dir? No, mm, bé, comia d'ausos, Digue. doncs. Digues què ens vols dir, va. <ríe> no, per la sardana misteriosa, jo no recordo gaire si és... Encep... Té alguna cosa de Nadal, però no sé si és la nit de Nadal. Molt oh, bé, l'has ah. Perfecte. Tinc 50 sardanes? Ah. 56. 56, doncs vinga. Jo ja passaré el proper dilluns quan... quan comenceu. Mira, aquesta sardana, si no recordo malament, és la mateixa que es va ballar a la, al comiat del corset, sí. que es va fer doncs, a Can Guardiola, no?, amb sí. tots els corsetistes, que n'hi havia doncs, uns 40 o així, no? Sí, suposo. I es va tocar, si no recordo malament, dues o tres vegades, eh? Sí. Doncs sí. és la mateixa. I, i, molt i bonica, eh? I la van ballar. I la van ballar, i tant. Mm. És molt bonica. Molt bonica, molt, molt Molt bé, bonica. què més es vols dir? suposo que la plec de, de diumenge també es toca, no? Suposes, molt bé. Ah, la plec de Nadal. Però de... encara no ha arribat, això. Del encara parc... no ha arribat. No, però jo de... m'avanço. De quin moment arribarà? <ríe> <ríe> Què més vols dir? Bé, doncs res. Va, demanen que... una. Uh, fà, quina? Oh, no, això a tu. Uh, clar, que pugueu tenir i trobar trobar-la, no? Trobar-la a internet. Pugueu sí. la trobar. A Va, YouTube. Pot ser... Oh, mira, és que a mi m'agrada molt. T estimo perquè tinc molts records. Sí. O continuïtat, Bo, una de les dues. O si la trobejo, i... o continuïtat. Ah, doncs molt bé. Eh, eh, moltes gràcies per trucar ens vols dir alguna cosa més? No, no, no. no. Que, fi, deixem, que us... deixem que els altres que estan fent cua ah. per, per parlar, que ho facin. Ah, eh? això mateix. Que us vagi tot molt bé. Sí, moltes el gràcies. No ocupada. Moltes gràcies per donar-nos ànims. I són ànims a la gent que truqui? Clar. Si que clar, després diuen, "Ai". digui no, la seva. No, no. no, però no truquen. Però no truquen, no, no exacte. És es que, és clar això confirma la regla, no? Sí. Regla. Sí, us haig de la raó. Una mica. Vinga, doncs. Gràcies per trucar. De res, que us vagi molt bé tot. Adéu. Bon Nadal adéu. a tothom. Ja, Vinga, adeu. Adéu, adéu. Adéu, adéu. adéu, adéu. adéu. adéu. Doncs ara, com cada setmana es toca l'agenda sardanista que ens ho llegeix d'aquest cap de setmana, ens ho en llegeix. Sí, doncs pues mira, en aquesta vegada podem donar com a primer editari el 17è plec de Nadal que es fa cada any al Parc de la Ciutadella. Però el dissabte hi ha un concert del Foment de la sardana de Barcelona, un concert de Nadal molt bonic, si és el dia 21 se el dissabte a les 6 de la tarda i es faran en el Conservatori Municipal de, de Música a la sala Eduard Tuldrà, que és el carrer Bruc, número 112. I podeu assistir hi i us agradarà un bon programa. Doncs pues bé, parlant doncs el 17è plegnal de la sardana, el diumenge, ja. dia 22 al matí, a les 10.30, al parc de la Ciutadella, al bonic plaça de la cascada, és preciós, es tocaran 20 sardanes, 20 sardanes de set tirades, començarem a les 10.30, com hem dit, i el programa és Paralada, d'en Jurep Serra, Pinzellades, d'en Roca del Pec, Una Rosella, d'en Puigferrer, Lloret, Ciutat Pobilla, d'Amena, Moner, de la Bisbala, Camprodon, d'en Can Saló, Violetes del Bosch, d'Agustí Burgunyó, Joves d'en d'en Jordi Paulí, en Carna Gentil, d'en Lluís Buscarons, en Ripollanca, d'en Joan Jordi Baumala, en Ramon i la Regina, d'en Tomàs i Malacrado, sis de set, d'Enric Cortí, Cerdanes del Casino, de Maria Font, Flor Ciutadana, d'en Blanc Reinald, Re Remors de, de Palamós, de René Pical, Maria de les clauces de Ricard Viladesau, Sitges Palau, Marcicel, Jordi León, Un mar de mans, David Estanyol, 100 anys de fraternitat, de Marti La nit de Nadal, d'en Josep Gribé, com noi i la pleg de Nadal, d'en Lluís Moraleda. Totes elles, tocats per les couples, la... Mediterrània, la principal de Llobregat i Sant Jordi Sostet de Barcelona no hi falteu i sabeu que part de, de, de l'organització també som del foment sordanista entrevenc doncs molt bé a i jo com a comiat avui hem preparat una Nadala i la volem cantar doncs pues anem bé si no ho fem prou bé no ens critiqueu eh Diu així. Del gener del 2007, fum, fum, fum. Al desembre de l'any 13, fum, fum, fum. Hem vingut a disfrutar d'aquesta ràdio, d'aquesta ràdio. Els dijous i entre setmana, molt bon dia per la sardana, fum, fum, fum. Ja s'acaba aquesta feina, fum, fum, fum. fum. Ja s'acaba aquesta feina, fum, fum, fum. Seguirem, Seguirem sempre endavant, sempre endavant, endavant sempre, sempre endavant, i ballarem sempre, sempre sardanes, el, el compàs no ben joiosos, fum fum fum. fum, fum, fum. I intenteu sempre transmetre, fum, fum, fum. I intenteu sempre transmetre, fum, fum, fum. Aquest ball emocionant, emocionant, per a les per fases, classes, joves, grans i tota classe, fum, fum, fum. fum. Que passeu molt bones festes, fum, fum, fum. Que passeu molt bones festes, fum, fum, fum. No deixeu mai de ballar ni d'escoltar les sardanes estimades per tothom que les escolta, fum, fum, fum. Gràcies. Ara seguim en el programa i escoltem la bonica sardana que es titula La plec nadalenc és d'en Joan Lluís Moraleda. continuarem amb les sardanes nadalenques hem acabat d'escoltar la plec de Nadal que és d'en Joan Lluís Moraleda Hola, tenim una trucada? Hola? Doncs no hi ha trucada Bé, doncs seguim dient una cosa nosaltres vam dir que posàvem en marxa un concurs de la sardana preferida vam tenir algunes trucades i la relació ...dels que van voler concursar, l'anem a repassar... ...perquè si no n'hi ha cap més, doncs més o menys quedarà així. Va trucar en Miquel Moldó i va demanar somni. La Lídia Hernández va demanar les fulles seques... ...la Carme Pinheiro, la capital del Cava... ...la Quiminieto, Angelina... ...la Montserrat Riera, sota el sol de Catalunya... ...fina Cotiller, va demanar Escalenca... ...la Lola Rosselló, Pescadors Bons Catalans i en Miquel Moldú va demanar també Torroella Vilavella els agraïm a tots aquesta trucada i aquest és el llistat i les preferències d'aquestes persones són unes grans sardanes i són unes grans persones els agraïm de veritat la seva col·laboració ara potser sí que hi ha la trucada hola hola ai hola bon dia, bon dia. Qui pensava que no estaria temps hola hola escolteu-me. Amb parlem? Amb la Margarita. Ah, Margarita, què més? Cambra. Hola, Margarita, Cambra, què tal? Sí, vosaltres? Aquí, espanyol la teva trucada. <sum> bueno, sí, mira, sort que la meva amiga m'ha avisat, perquè va estar acompatellada <sum> de... Sobretot que aquest dijous que estic a casa pugui trucar-los, eh? I una mica més, em passa per parar Ai, carai. Perquè jo la setmana, ja que no es puc escoltar sí, sí, en directe, sí. però... Tranquil·la. Espera que baixaré la ràdio perquè no sé si s'acopla. Sí, ja. Has sentit el...? No, no he sentit No, has sentit? no sí, sí, no estava per la... Ai, pel telèfon. Ai, mare de Aquest programa però... l'hauríem de gravar i fer còpies, eh? Doncs pues sí. Bueno, ja està, ells, <laughs> els tecnis la ja, ja ens l'estan gravant, eh? Sí, digues. I, bueno, a veure, jo ja sabeu que no ho escolto mai en directe, però el dissabte, que ho escolto els dissabtes, sí. quan ho vaig sentir que plegava-ho, em vau disgustar. Ah, oh, jo sí. mai... Perquè jo sé, no, sí, jo sé que ningú continuarà. Ah, que ningú ha trucat. No. No, és que vull dir, ningú, tothom tenim feina, ningú... Però no. jo quan vaig sentir la notícia dic, ara vaig a trucar-los. Ostres, era el dissabte. <ríe> I el dissabte però no m'he sortit. Però s'ha de mirar, escolta, s'ha de, bueno. de mirar en sentit positiu, això. Com? Dic que això s'ha de valorar amb sentit positiu. Hem estat... No, no nano. No, eh? no, si tu, escolta'm a mi. S'ha de, eh, sí, sí, no sent... de valorar amb sentit. Escolta'm. S'ha de valorar amb sentit positiu. Hem estat des de l'any 7 fins a l'any 13, molts anys, sí. cada setmana, programes, sardanes. Sí. Hem fet la feina amb Mol molt bé. de gust, amb molt de gust. Sí. Ara, eh, bé, el moment del relleu, nosaltres eh, ho hem de deixar per l'edat, per feina, sobretot per molta feina. Sí, ja, ja. I, I les noves generacions hi duren pas, clar. els hi hem donat pas. No, I la però porta potser... està oberta. Sí. A la, a veure... Està oberta tant per part de, de la ràdio sí. com per part del foment. No cal que sigui fer un programa igual, pot ser una mica diferent, és igual. però esperem voluntaris. Eh? Bueno, de moment no he trucat ningú i això quedarà així. Si aquell moment, a veure, a veure si jo em pogués dedicar i satés el que sabeu vosaltres, em hagués, hagués brindat, però jo ni em sé tant ni en puc dedicar. Eh? Margarita, això no es pot canviar? És així? Bueno, bueno, no, no, no, no us vull convèncer, però eh. me'l vau disgustar i no, no m'ho esperava. Home, ara tu ho posa't al cantó nostre i, i pensa si ens podem disgustar nosaltres, també, o no? No et pots disgustar tu? No, aquí ens posem emprenyar tots una mica, si volem. Però hem de mirar amb sentit... Jo però jo també ho estic emprenyada. No, no, no, no s'ha emprenyat ningú al revés. Hem d'estar molt contents d'haver-ho fet. Bueno, de fer-ho així, molt bé. Doncs ja està, ja està. Ara, la porta està oberta. Deixats així, no. I ja hem tret un bon partit. molt bé, i ara, doncs... Ah, mira que bé. Sí, ja sé que vosaltres teníeu moltes obligacions, però... Esclar... I les tenim, i encara les tenim i aquest any que ve tindrem molta més feina perquè hi ha la capital de la Sardana ah, sí, noi, sí. i estem molt absolvents i estem tot arreu demanem que algú s'hi posi no sol, acompanyat, ja els, ja els ajudarem els assessorarem, farem el que puguem per això... ja ho sé, que sempre feu el que podeu bueno, és igual no sigues positiva, he... parla en positiu va. vols alguna bueno, Sardana? Com? Vols alguna sardana que per tu? No, a veure, saps què? Mm, és que no he sentit des d'un principi. Amb la Montse coincidim molt amb els gustos de les sardanes. Bueno, per mi Ara totes. en posarem una parella. Ja ho sé. Doncs pues, no sé, no sé quina de demanar. T'hi vols aderir en aquesta? Sí, ja sí, em va bé. Doncs la dediquem no. dues. Vale. Ah, això mateix, eh? Gràcies per trucar, eh? Bueno, ja parlarem no, privadament. Però, vos hauria de donar la bronqueta, però bueno. <ríe> Gràcies, Margarita. Vale fins ja seran, sempre. Fins sempre, lo mateix, mm -hmm. Ja ho saps que sí. Vale. Vinga. Vale. Gràcies, eh. Adeu. Adeu. Bon dia. Adeu. Adeu. Adeu. Adeu. bonics. Adeu. Doncs, làstima que no ens ha pogut sentir el nostre Nadal. Eh? Si tenim temps, igual a tornar a cantar abans de que plogui. Eh, tot seguit, escoltem, des perquè després del Nadal ve cap dany, tots ho sabem, però després ve Reis. Ara anem a escoltar abans d'aquesta anem a escoltar la que ens ha demanat la Montserrat Riera que es diu T'estimo, també s'hi apunta la Margarita per elles, T'estimo que m'ha d'escoltar aquesta bonica sardana amb el don de T'estimo d'en Josep Serra i ha sigut dedicada a la Montserrat i la Margarita No voldríem deixar-nos a totes les persones que han estat col·laborant en aquests programes que han sigut molts, 249 si no recordo malament tant els que hem anomenat abans els tècnics, diferents tècnics actualment ja el Francisco Miguel el Jordi Garcia l'Eduard Uh, dorca Eduard Molins el Jaume Fernández i el Francesc Hernández. però també hi ha hagut altres persones que han vingut en altres èpoques no ens voldríem deixar ningú Agri, molt molt molt a tots els que han estat trucant durant el llarg de, dels temps els que ens han enviat algun escrit els que han fet comentari a tots moltes gràcies i es va... el programa s'està acabant anem a escoltar un trosset de la sardana que es titula Regal de Reis i és de Martirià Font. Intenteu sempre transmetre fum, fum, fum, intenteu sempre transmetre fum, fum, fum, aquest ball emocionant, emocionant les, les bases, joves, grans i tota classe, fum, fum, fum, que passeu molt bones festes, fum, fum, fum, que passeu molt bones festes, fum, fum, fum. No deixeu deixeu mai d'escoltar. De la, la sardana, sardana es està estimada per tothom, tothom que les escolta. Fum, fum, fum. Adeu-siau.